și fiecare femeie să-și aibă bărbatul ei, 1 Corinteni 7 cu 2. Căsătoria să fie ținută în toată cinstea și patul să fie nespurcat, Evrei 13 cu 4. Căsătoria este singura rămășiță a vremurilor de fericire din Rai, asterie a la masei. Căsătoria este instituită pentru aceste două temeiuri. Dragostea și nașterea de copii, asterie al masei. Nunta este un act solemn care leagă neamul omenesc la un loc și este pricină a multor binecuvântări, Sfântul Ioan Gură de Aur. Ce legătură tainică este între doi soți? Ei se roagă împreună, suferă împreună, își împart bucuriile ca și necazurile. Viața lor este o viață de dragoste și rugăciune. Tertulian Nunta păstrează sfințenia. Sfântul Ioan Gură de Aur Caracterul înalt și sfânt al nunții respinge total muzica, dansurile și cântecele obscene, vorbele rușinoase, pompa diavolească, tulburarea, și celelalte manifestări nerușinate, care au loc de obicei la nuntă. Ele sunt păcate și nu întăresc legătura căsătoriei, ci mai degrabă o zbuciumă. Este ca și cum ai chema demonii la nuntă. Toate acestea trebuie să fie înlăturate și să fie chemat Dumnezeu, mijlocitor tuturor faptelor noastre. Sfântul Ioan, gură de aur, Singura pricină care să ne îndemne să ne căsătorim să fie hotărârea de a fugi de păcat. Sfântul Ioan Gură de Aur Curăția este lanțul de nesfărâmat al căsătoriei, asterie al amasei. Armonia este greu de introdus numai atunci când soții nu sunt legați cu dragostea înfocată. Sfântul Ioan Gură de Aur 550. E bine ca nimeni dintre voi să nu caute să ia în căsătorie femeie bogată, ci cu mult mai bogată decât el, pentru că dacă e cu avere, apoi nu va intra în casa aceea din cauza banilor. Sfântul Ioan, gură de aur. Soții creștini au aceeași lege divină care se impune pentru amândoi. Ceea ce e slobot pentru unul e slobot și pentru celălalt. Ceea ce este interzis unuia nu se îngăduie nici celuilalt. Aceleași drepturi și aceleași datorii sunt pentru amândoi soții. Fericitul Ieronim Hărnicia aduce femeilor frumusețea firească, o frumusețe proprie, încercată și țesută prin mâinile ei. Clement Alexandrinul Nimic nu poate modela mai bine sufletul unui bărbat ca femeia sa prudentă și pioasă. Sfântul Ioan Gură de Aur Când femeile ascultă pe bărbații lor să fie încredințate că ascultă pe Domnul. Sfântul Ioan Gură de Aur Postul în viața de căsnicie umple viața soților de o fericire semină. El este izvorul ordinii și al virtuților. Sfântul Ioan, gură de aur. Formează-ți, femeia, că-și numai așa se întăresc temeliile casei. Sfântul Ioan, gură de aur. Soțiilor, plecați-vă capul bărbaților și veți fi împodobite în chip ales. Îndeletniciți-vă mâinile cu lâna, împlântați-vă piciorul adânc în casă, și veți plăcea mai mult decât dacă ați fi împodobite cu giuva ericale. Îmbrăcați-vă cu mătasea cinstei, cu vizonul sfințeniei, cu purpura modestiei. Astfel împodobite veți avea ca iubit pe Dumnezeu. Tertulian Noi să căutăm la femeie dragostea, modestia și blândețea caracterului, căci acestea sunt semnele frumuseții adevărate. Sfântul Ioan Gură de Aur Tu nu iubești atâta pe femeie pentru cuvântul de femeie, ci o iubești pentru iubirea ce trebuie să o ai față de Hristos. Sfântul Ioan Gură de Aur Femeii i se cuvine aceeași prețuire ca și bărbatului, învățătură de credință ortodoxă. Eu mi-aș îngădui să sfătuiesc pe soți. Să-și arate dragostea către soțiile lor acasă și nici de cum în public. Clement Alexandrinul Cel ce-și iubește femeia chiar dacă n-ar fi ascultătoare, o va supune totuși prin iubire. Sfântul Ioan Gură de Aur E bună viața feciorelnică, dar dacă ea e devotată lumii și celor pământești, E mai rea decât căsătoria. Sfântul Grigorie de Nazians Voiești ca femeia să te asculte după cum biserica ascultă pe Hristos? Îngrijește-te și tu de ea după cum Hristos s-a îngrijit de biserică. Sfântul Ioan Gură de Aur Dacă bărbatul și femeia sunt în armonie și copiii se cresc bine, și vecinii se împărtășesc din armonia ce emană din acea casă și prietenii și rudele. Sfântul Ioan Gură de Aur Mamele sunt adevărate mame, nu numai dând naștere copiilor lor, ci mai ales dându-le bună creștere. Sfântul Ioan Gură de Aur După Dumnezeu nu iubesc pe nimeni din lume atât de mult ca pe mama. Fericitul Ieronim Mamele care nu-și cresc copiii în frica de Domnul sunt mai rele decât cele care-și omoară copiii. Sfântul Ioan, gură de aur Femeia este frumoasă după calitățile ei sufletești. Numai prin suflet se arată atât frumusețea cât și urățenia. Clement Alexandrinul Nu lăuda pe femeie pentru frumusețea ei. Acest fapt este al sufletelor desprânate. Tu caută frumusețea lăuntrică. Frumusețea din afară este plină de mândrie și ușurătate. Te duce la gelozie și de multe ori săvârșește absurdități. Sfântul Ioan, gură de aur. După cum, când temelia se clatină, se prăbușește întreaga locuință, la fel și când soții trăiesc în neînțelegere, se răstoarnă întreaga viață. Sfântul Ioan Gură de Aur Prin căsătorie regulată omul se îngrădește și se apără de curvie. Sfântul Ioan Gură de Aur Soții trebuie să fie unul altuia sprijin și liman și adăpost și îmbărbătare, împotriva tuturor rele care asaltează din toate părțile. Sfântul Ioan Gură de Aur Bărbatul este coroana femeii, căsnicia este coroana bărbatului și copiii sunt florile căsniciei. Clement Alexandrinul Căsătoria și viața în mijlocul oamenilor nu împiedică posibilitatea de a trăi o viață sfântă. Sfântul Ioan Gură de Aur Pe cât este mai de preferat fecioria căsătoriei, pe atât o căsătorie neprihănită este de preferat unei feciorii îndoielnice. Sfântul Grigorie de Nazians Nu în unirea trupurilor stă necurățenia, ci în cugete și în intenția oamenilor. Sfântul Ioan Gură de Aur Căsătoria din interes material este un izvor de omilințe, este un târg rușinos. Sfântul Ioan, gură de aur Lipsa averii alungă orice pricină de ceartă, de răzbrătire, de îngânfare, de gălceavă. Lipsa averii întărește legătura păcii, a unirii și a înțelegerii. Să nu căutăm bani, ci pace și bun trai. Sfântul Ioan, gură de aur Nimic nu unește viața noastră atât de strâns și de puternic ca dragostea dintre bărbat și femeie. Sfântul Ioan, gură de aur Amândoi sunt un singur trup și un singur suflet. Împreună se roagă, împreună stau în genunchi, împreună postesc, unul pe altul se învață, Hristos se bucură. El trimite pacea sa peste ei. Unde sunt ei doi, este și El. Unde este El, acolo nu este cel rău. Tertulian Rugăciunile voastre să se facă în comun, ceea ce s-a auzit la biserică vorbindu-se sau citindu-se, să se întrebe acasă bărbatul pe femeie și femeia pe bărbat. Sfântul Ioan Gură de Aur Căminul devine pentru femeie o școală de filozofie. Sfântul Ioan Gură de Aur Atunci când femeia se simte iubită, devine și ea iubitoare. Sfântul Ioan Gură de Aur în căsnicia unde curățenia este respectată, în chip necesar sunt și pace și dragoste, asterie la masei. Femeia este liman și cel mai puternic medicament de veselie, Sfântul Ioan Gură de Aur. Este fericită unirea a două trupuri pe care nimica nu le-a murdărit, Sfântul Ioan Gură de Aur. Casa în care femeia și bărbatul sunt dezbinați se aseamănă cu corabia purtată de valurile mării, fiindcă pilotul și capitanul sunt în neînțelegere. Sfântul Ioan Gurădeaur Omul se face imaginea lui Dumnezeu în măsura în care, ca om, îl ajută a da naștere omului. Clement Alexandrinul Înainte de oricine să invităm pe Iisus la nuntă, el va veni sigur dacă organizăm nunta în condiții sfinte. Sfântul Ioan Gură de Aur Scopul căsătoriei nu este îmbogățirea, ci viața tihnită și frumoasă. 592. Rostul celor căsătoriți este nașterea de copii. Clement Alexandrinul Să nu caute cineva să se îmbogăți de la femeie, căci o astfel de îmbogățire este necurată, Sfântul Ioan Gură de Aur. Femeie, sârguiește-te cu toată recunoștința de a procura soțului tău ceea ce-i dorești. Uită-te la datoriile ce te privesc și fă-te supusă și blândă celui cu care viețuiești, Sfântul Ioan Gură de Aur. Orice lucru folositor auzi, Adul purtându-l cu gura ca rândunelele și pune lângă gura mamei și a copilului. Sfântul Ioan Gură de Aur Armonia dintre soț și soție este climatul și izvorul tuturor bucuriilor în cămin. Sfântul Ioan Gură de Aur Nașterea de fi din unirea bărbatului cu femeia este pusă în însăși natura lor ca o garanție de iubire între ei. Sfântul Ioan Gură de Aur Aceeași îndreptățire o au și bărbatul și femeia, având amândoi un Dumnezeu, tot un îndrumător au și aceeași biserică. Li se cere aceeași cumpătare, aceeași evlavie, viețuirea lor e comună, aceleași îndatoriri, același fel de viață. Clement Alexandrinul Ospitalitatea este în sfântă și răsfrânge lumină, bucurie și mântuirea casei aducând aici sub înfățișarea oaspeților pe Dumnezeu și înfățișările sale. Sfântul Ioan Gură de Aur 600 Rugăciunea individuală în timpul lucrului și peste tot și rugăciunea în comun consolidează familia. Sfântul Ioan Gură de Aur Comoară de virtute este hărnicia femeii. Clement Alexandrinul Înfrumusețează-ți casa ta cu cea mai mare podoabă, suflând în ea vântul cumpătării și al dragostei, care va purta cu sine cea mai plăcută mireasmă, Sfântul Ioan Gură de Aur. Unde e moarte, acolo e și căsătorie. Dacă nu există moarte, nu urmează nici căsătorie, Sfântul Ioan Gură de Aur. Dacă femeia este închinată beției, certăreață, imorală, risipitoare, însetată, vânturatică, buclucașă, rea de gură, se poate menține și în această stare? Vrând, nevrând, trebuie menținută și în asemenea stare. Fericitul Ieronim. Căminul este o mică biserică, Sfântul Ioan Gură de Aur. Când bărbații cu femeile au unire și dragoste între ei, negreșit și fiilor se hrănesc bine în frica lui Dumnezeu. Teofilac Toată viața oamenilor prin nuntă și prin căsătorie se întărește. Teofilac Capitalul tuturor bunurilor în viața de căsnicie este dragostea. Sfântul Ioan Gură de Aur, Tit, Omilia Patra. Ai văzut cum capul covârșește trupul mai mult prin înțelepciunea lui decât prin cinste? Tot așa și noi, să le stăpânim pe femei, să le covârșim nu căutând mai multă cinste din partea lor, ci făcându-le noi mai mult bine. Sfântul Ioan Gurădeaur Bărbatul și femeia nu sunt doi oameni, ci unul singur. Jumătatea întregului nu poate face copii. Sfântul Ioan Gurădeaur Unde sunt muzicanți la nuntă, nu poate fi Hristos. Ce legătură are Hristos cu cântecele urăcioase și dezgustătoare? Sfântul Ioan, gură de aur Nunta este un mir și atunci de ce la prepararea acestui mir introduceți putoarea cea nesuferită, adică jocurile și lumea necredincioasă? Sfântul Ioan, gură de aur Nunta este o taină și încă o mare taină și dacă nu vă rușinați de această taină, cel puțin să vă rușinați de acela al cărui tip este ea, Hristos și Biserica. Efesen 5, cu 32 De ce să se dănțuiască? Printre tainele religioase ale grecilor sunt și dansurile, însă în tainele noastre trebuie să predomine tăcerea, buna podoabă, rușinea și modestia. Sfântul Ioan, gură de aur De la o căsătorie regulată, multe bunuri zboră. Sfântul Ioan Gură de Aur Și în bărbat și în femeie, Dumnezeu a pus același suflet. Toți sunt una în Hristos. Toți suntem fiii unei singure familii mari. Sfântul Ioan Gură de Aur